د مخه مرابسې قیامت اشارات علامات د قیامت غراغلی دي کړه فانو اللهم د کینده به جوړې په راځکل قیامت راشي په دنیا شاد دیو پوهه شه فالم په ی یوګګورا رسول الله کې چې تا کارساز نه د خدای سره ملګری نو په کلمې اوس سره ولی ملګری کړیږي په کلمې اوس الله په کندوی کې الله سره مشتا نشه نه شری حکم دیږي روزو شو چې الله جل شان او خپل مقام لري لري او محمد رسول الله نو مقام او مرتبه لري فادم فيشا فديزان العلم قبل العمل امام بخاري وي علم ده عمل مخيره علم زده ده عمل مخيره زك قران الله لا اله الا الله واستغفر ذنبك للمؤمنين والمؤمنات اول مقدم علم مقدم جايلوم اوازريارا بابن العلم قبل العمل امام بخاري وي. دا یو دلیل کې بشوي واستغفر بګنو غړو د خپل ګناوندو لپاره کې <عبت> بل فرضي او مؤمنانو لپاره هم داري ایماندارو زناوندو لپاره هم والله یو الله خبر ده پویګي متقلبه مسترس ګرزي د راګو زينبان جوړتمن زینبان چې تم وو شي فارم뇽 وير دا که څنګه یې مانو لري لولا نو دغه سوره نور ولنازلېږي او سوره یا الله په ګا سوره دراشي ولکنه دغه شورت محکماتون دشي شورت چاغه چګندینو قابلیت نه سنې قیامت پورې بچلېږي یو ځل چې مرحلې مدنۍ شرووش بیا مکی شوي نه دی خبرونه شې نه ځکه چې دا شورتونه چې کم شورتونه مدنۍ شورتونه دا محکمه دي محکمه دا مڼو چې قابلیت نه سن دي نو دا چې منسو کم مدنۍ دور نه بیا مکی دور شرووشو مدنۍ دور نه څه شوي وای دا مکی دور دی نه نه دا برا محکام دی او زکرا فی هل قتالو پیده کی آس پر ایشی جنگ سیشی آس پر ایشی جنگ پکی مسلا پکی زکرا زه تهلا جنته بوینه اوسه موږ راځراغو په دغه کې بيماری ده آتا نظر ماشاله مینا موته لکه پښان دا سړی چې د وشراغلی په دې باندې سره تو د مار دوژن ځن کده فعالیت کی وی جنگ خبره شروع شي چې پلان ورزو حمله کوو کنه نو دیبه ته تبوري او سترګې باندې شاره یاره یاره یاره دېرینه باندې سترګو باندې شټینګې د نه په فا اول اولا هم پارا مناله وقال ما روخ خبر لائقودیو دو پارا کلاشی کار مزبور شو نو دیوبا چکم دینو داگشان دو منالیوکنه فلا اول صدق الله کدور اشتیکره ویاللوح صدق افکل وعدا دو پارا اغرهوه فالا سیتم ایو تاستو عقل یا یکنان تاستو نیز دیه انتواللہ توم که جهادنه دی مخوار اولا اوتاس با فساد কইزمঙ্গ কি اوتاس با شریرام یوشلاوی دویما মানادا قریبی چتاسو گچتا تاسو ک جتاوابداری تا تملوشی و مقافسل راہ بی و کتا گوی ساسو صفت دارمناقندان الله وی بলাইک اللذی نداخلوتی چلانن کڑی اللہ جل جلالہ فاسمو کانن کڑی اوداری ان الّذین اَذْوَالَتْ بَارِہِم یَثِنَا کَسَان چاو مُرْتَد شُل پشاو من پاسداري چې موږ له شي د ته هدايت شيطان دې تداخبر اخیستګړه اعمال له ورک دازګا بيان نوم بشک دې قال ويل بلل جنا کسان دا کوي او چې دې بعد ګړې ما قران لره چلوانو جوړ کړي زر دې چې موږ به مو انسان تاسو فی بازلام دې باز باز قانون کي خير دې موږ به لري آئین چې تربیمو کو خير تاسو د خو قانون به منګور کو الله کي اجازه چې راز ون باندې کله چې منک دې نه راواز نه جوړه مګایک وહી باز دې ما کونا واذبارم دې د کا بشک دا ز ک بیان نه جوشي دې تبه تا د نړۍ غړې ماده الله چا باندې الله وسه کړه وا کړي او د الله رضا کوله برباره شو دې عملونه نن سبا د استاد لا خیالي کړه د اخلو چې د ممالکو مملکو لذی کړه پکې دې دې جرمنیا لذی یا ایمرینت لذی ابز لذی دوچې د اخري شه په پیسې ورته ویزیال ته چلا شو نو 인터ویا دي ته سه په ولې رالي وسه په زاف او ما افغانستان که چون که در ده شد حکومت ته آ در بنیاد گرد حکومت ته آ اسلامی قانون سازمان سا نلگیده علی ازبالله آ تالیبان من بن جاتی که و من گذکر آگو دلتا ناو بیاغوره چه ورکی سیاسی پناه ورکی نا اللہ و یا مرتده ها غد کافی را در اللہ کتاب بانی اعتراض و نشروک مسلمانان بانی اعتراض و نشروک آگیر جروخ راولا زناگان تجلار وارک را مرت ان الذين تضلوا الضلال <سؤال> دا ایتو چھ گندنہ در سورہ محمد فریمانسگی گی ار چھ کاطرتہ داری کفر تخوی کنا نا غفتی گرازی خلاص شو هم حسابلږي نه یا ګومان کې ها کسان نه چې فکرون دا غو په زرون کې دا چې الله او باز جوړو کې بللو شاو چې د ما خلق ویل <سؤال> لري نو کومه وته ته خود چې دا خلق دي او ته به په جن په علامه ته موناتيبته په علامه ته په جن او به جن لله فی الله میقوله په له راونو خبر باندې الله خو یې دجو په عملونو ولنه ان محمد حبز امتحان وکمته ته سبا دي ترې پوری چې زبا معلوم کما خلق ته مجاهدین او صبر کوونکی او تاسو خبرونو چې کوم اجازه امتحان زاخله ان الذين كنا كسان جه کفر کړه او وسد الله تعالی الله دې جن د مانو شويري سمالاره رسول الله تعالی او برباد دی کی الله د جوابونه اے مؤمنو اتی الله او منلو کېد الله حکمونه پیوبر او ولات تل معلومات خپل عمل ببرباد وای د الله او رسول د طریقې نه خلاف عمل یې هغه برباد دی یعنا تاسو چې قبر کې باندې د الله د جن نبی امر او به دا زاجدا کافر یې اسکل الله بخنو نه تا فلا ته نو اے وسمنه سستی مو کوي وتادو الستر بجو د تمر هغه وړي هندستانه تاسو به گیدے ایاس کلا برنکما ی اللہ تعالی مالرا اینک تو جو جو دنیا پاج کی زورو لگے چې ټول مال ورکې نبی ابو بکری کوي تاسو راوباش تاسو راکې دي د زړه بر ها انتم خبر شې تاسو ها ولایت از دې د نړۍ ته دوا نچ رابل کېږي چې خرج کوي د الله باش تا را چوری چ بیا مشم چا کوي و ما يا بول چاجي بخل وک فين ما يا خل يك نه دي بخل وکړه د خزانه ګټه د خزانو ا دزان د شو والله غني والله دي پروا تاسو محتاجي الله تا و انت تولو ک تاسو دي جهاد انفاق دي مخ وړول ياست عبد القوم غيركم الله وبدل كيو بالقوم تاسو نه لوه بیا بس تاسو پښان دي بیا غني هغه هم جهاد سورج فتح رمضان سورته سورج عمان رښت په نظر کې دا واده سورته بشاره د لطافه خبر او شوا شې جان مسقوي دې سورته کې د شفا فلرزي در قوم لا اله الا الله جل رسول الله ايديا ته لکه مسلمانانو باندې شکم انتحال ندي دا اغار میته مسلمانانو او صحابه کرامو صفاتونهږي په رسولو محمد رسول الله كم تخصيص مېږي انه فتمه لكفهمه دي نयकنه ما تلک نبی در خلاص کارا کامیابی ازواج الله والفتح ور ايته ناسونه په دینه قويات فتحه شي توي ملګری دي دل امر کنم از آدیدال در طول پا فتحه گرازی کن را دی اینا فتحنا لکا فتحه بینا صدقاره نتجا داشت لیا فراد کالله ما تقر منزم بکا و ما تاخره بیده کالله تا دا بخل نکی چکم مستی تر شوید سوستا اکم چه خلاف الالله کانونی و روست را رواندی زنب سا تعبیر زنگو که چکم کارون خلاف الالله شوی بیل فرض و تقدیر و روست چکم رازی یا ما تقر دا منزم دی اوم ورا بھی کہ اللہ <سؤال> نے متن کتاب بنی یہدی کا صراط مستقامات اور مضبوط کہ اللہ نے صراط مستقیم باندی یہدی کا صراط مستقامات ہے کم مضبوط کم سے سم اللہ درقدر پیابتہ مضبوط کی استقامت دردر کی حکومت کہ اللہ پتا سر ناز ناز حکومت مضبوط وہ اللہ جی انزل سکینہ اللہ چنازل کاراما تو نور مومنوں باندی دیا استاد جی پاس اولیلاء جنود السماواتی دا اللہ پا اختیار گیلک کری دا اسمان و نظمه کیا کنن اللہ پا غلیمان فیر حکیم و حکمتونو خواهند دی دا مکیه دا فتح تامی شرده، آداری صلح و دی بیت تامی شرده لیم برس رم خوب ندلیو چه مزوننمنگ لالو مدین مکی تا آتافونم مکڑی بیام سرونم انخر ورخبانی علاق مال علاق که که سوکم رید تایر اس رزی آتاقیباً چوانل سوا یا پینزل سوا کسان زان سرا ملگری کرد کنباز نم روان شو. چه روانشو ما که خال خبر شل چه دوش اندرازی دیوه چه من نکریدو لارو تولی ولا آمحمد رسول الله چه کل حدایبیت و رسیده پا تولی گیده چه خلق خود آداری بندی کردی پیانبر علی صلات و السلام ده دید ده خبری رسول پاچه من جال نیو نی نی راغلی من سیرو روبری لراغلیو او تاسو مونته رااله خوش کئ نو کا پیرانو سره منګه څنګه نو والا کئ چې چر باندې وکړه یا سمګه وبني وکړه تاسو کی نه راځه نو وی چې ترا باندې را د دغه خبرې رسول د پاره عمر رزلہ متوجه تعالی یا رسول الله او بیا عثمان سیوی ګو کښه موږ مخه تفصيل کړیږي چې کله دغه خبرې اتری چې دغه له خلکانو څخه د دقه وقته پر الله وی چې دا کنسولاج تاسو په حدیبیہ کې کړی دی دغه فتحو وینو کاراکم یبی داوا نه وجداو دغه واسه بری جنگونو جنگونو دي کنا سرمانو ځغ داغه نص امبر اسلام دعوه ته شو خاتونو زری سره خلکو ته دعوه ورکاو او بل دادي چې اختلاف عام شو د مسلمانانو تراتره ولې جوړ کړي وا او صلح کړي وا په دې کې دعوه څنګه الله تعالی او تزا ده شو اجرا زي مسلمانان دري دري برابر مڅي بد کم خلکو په زرون کې چې ایمان بوې نابتو کنا هغه په پیغمبر سره وتع وسلام ته کټور نه راغوستل دغه توالی وکړم بندرې باندې کړي او چې کلم واهدا او رسولي نوځو هغه <nun> تاغازو شراکت ډیلی <تفضل> ډیلی برات لو مسلمانانو کې دلبا ان فتحنا لك فتحا <متحدث> مبينا دي دنا چې کله سوله دوی به وسه ابل زما پښونو خیبر فتحمر کړی دغه فتح مبینو په امره رسول الله څنګه مرګ لري او هغه خپل کنه چې موږ دومره راو دې کا پیرامو چې کندنه مونږ لاره بند کړو مونږ به ته جامونه کوه واپس لاړو ته دې جنگ نکول باندې صاحب کرام دې څو خپو الله ابن خفقې دی دا غنه دا بل مکه نه خېبر کړه مکه په ماته زو شیدل په خېبر فتح دره می درکله الله زو یو د خلل مؤمنانو جوړ پای داخل کې الله مؤمنانو رحمدار او سرخذلره جنتونه دا جاري په دا غني هرونه همیشبې پېږې کې وکړه فراون شيا دي الله بدر کې سازونه مصيبتونه يا پټ کې غناونه صغیره بناونه الله او وقا نظر کبد دا کور اند الله خدای دې په فوځ انرژي ملوه عذاب وای کله منافق شدول منافقا زران او تمشکین شدول او مشرکان زران وتا چا یو ګمانونه کول غلط ګمانونه اذن بوجي دې دایره تو صویات گردش باد مصیبت زمانی بد طریق سره وغزي بل الله عليم الله او بانی ولا نعمل انا چا کړتایو د پاجانم صاحب مسراط خاص الله دې په خیال دي لا خداسمان اوس موږ وکړاله الله تعالی دې عزيز ان زه را حکیمه حکمتونو قوامنده ان رسول الله تعالی په انتمال کې کوبرا صلی الله علیه وسلم شاهدان بیانو کې مسळी شاهدان ګواہی کو چې قومت باندې و با په شرنزیر ورکونکي وړاندې کې نذیر لري او کې دې په تاسو مان ورې خدای باندې پیغمبر باندې و تو واجرودا سره تاسو کومه ګواہی و تاسو ورو د تلزمو کې د او پاکبان کوي او الله کو ترجام اسره ماقام ان الذين ਕਸਨ ਜੀ ਤਾਸ ਰਬਯਤ ਕਈ ਇਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਸਨ ਚੋਨੀ ਅਸਤਾ اذان یستام چکمینو پتا باندې الله کرے پہ ہدایت او اسلام سرا یا اخوات اللہ نصر اللہ <سؤال> دلو چد دیتو جیت نصرنا فمن کسہ جمات کروا دا بیعت یترا جی ساری ماتہ خلد انتظار باندھی چاج او هو دغه دغه نور اغلی کنه دی اومریلا او ویله نور اغلی صلاح دوی بیا کی حاضر نو بیا کله چلان دغه داخه یو کډلان ته مکه مشران ټول واینی اومه راځي دوی دغه داخه یو چې ختم مشیست بیاغه به شوتی کله چې پمب سما پس لاړوږه مټر دوی ویل چې موږ ما شوکړ وسموږه معلومه زمون کورونو مقصد د 20 د مال ساعتونو او 4 د مول او د کور باندې چې اجبونه باندې دا راکوي چې کور چې سوشتو دکان خالی ده چې دې دکان خالی دکان کې سوګنو چې غلط نامون مشوکړي اسو فاستغفر الله منه پر بښنه وکړه یا رسول الله کنه مننه خطا یې شو ده وایل باجو بیا سنا تیم په باندې ما غا چلی سنو زر کې هو استغفر الله مخسر نو واځي تا خوشاله داخل کړ قول و و یا فمانیم ایتصر با مالی کتا سبا من الله ایتصر از ازان نشیحیش این ارادا کی رادو کل اللہ پاکتا سبا تنجیب راسولو یا رادو کتا فائدی بلکان اللہ بردی اللہ خوب امان پاکتا سبا منتا سامان کو خبر بلکانا توم برکستا سبا گمان ایمانا پیقانو چا پیامبر بغا پس نراجی مؤمینان بندن از یا خلکونون دائی چری آخیستا کدشو داستا سبا گمان کتا سبا بد گ او وی تاسو سبا شي کو چا جیمان ورو بالله چا پیغمبر باندې فاین ناتو یو کلمه ته اړ کرده د د سکارټرانو لپاره سوزونږه ور الله ته احتمال لري بچي د اسمانونو زما کې شاو باندې چات پاجوړیا زاور د چات پاجو وادي وقان الله غفور الرحيم باندې بہن کې مې ربانه چوب هواږي ورو سپاره شیخ خلک کله چلار شي تاسو ما لري نعمت راټولو مطلب خیبر باندې کله ورشي تاسو غننه خیبر قبضه کوي نو چې موږ هم د سرادر ژوند موږ هم پریروي الله وی وقل توړ تا ويا لتاخذو زرونا پریروي چې موږ هم در پسیدار شو ویریدونه جو یرا دل بدل کې د الله فیصله لره د الله فیصله خدای ته چې پیغمبر سمته راوړي وو چې خیبر برخو چې دغه چاله ور کوم چې څوک په احمدو کې شهیدی سوره فدی بیا والاوتا عربیا بیا زوان والاوتا ما خبر مخرر کړی دا او جودا فیصله بدل غوړی تور تلالان تته ګورنمو کوم سیرازه د تاسو اند تاسو خو شاله شوستې پکېنا ستلو باندې الله ویلې چې مخکې مونته فزیاقولن جو به وای جنان تاسو نو سکینه کوي الله وی با کې داخله دي لا يقول انه په یی مرلګه متره باړو سره پویګیننه وروان المخلفين <سؤال> على شاد الطالب لشره خلقو تامین اران به باندوارونه زردي چي تاسو براوبل لشي الا قام من ارقام تاجولي باشين شريخان سخت دي جنونه دي فقط سودي روان دي يا فارس والا دي يا نو तो गाजिरोना मवसा बजन कवा या बागा मुसलमानान शियात तस्लीमशी कतासो तारीख तामिदारी उब्रा यु चिकुंदर वे केला पोता साल जान हसन अफलिया जुर क महदी वाळा होला कामा तवलाय तुमचो जिम्मा कि आवडी झाली होई नुयवा जिगुपम अजाब बन अली मा अजाब बाजाब दान مشتريه پراندو باندې هر اجنته ګوناڅه مطلب دا لري چې څو باندې اړېب نشته نه پغم ګور شری باندې هر اجنته وسېشت ده او نه مریضانه باندې تاسو یې شته چې چې تاجیداري وګړه منلو کدار لا رسول داخل وکی الله جل جلاله تجارب اعلان دیغه نه ورونه پاتره په دې سی بروانی دې نه ورونه به وې ما لقد رضي الله عن المؤمنين يقينا الله تعالی راضي له مومنانونه یو درځی راځي شنو بیا وسکهږي ها لقد رضي الله يقينا يقينا الله قسم خو راځي چې موږ مخکې د مقام کې مازی باندې قدم دارش قسم قسم او قسمي مقدر دی نو اسه زاد قسمی لقدر ازیاللہ عنی المومنین یقیناً زد رازی مدچارا مومنام اللہ چی رازی شنو بیا ناراض کی گی در صفت ذاتی دید اللہ پاک اللہ چی رازی کی گی چی در پوی گی چی دیو نبتر شکار اللہ نصادی رای چی غصر بیا ناراض خبر پوششن پس سور کی منگویلو یوزل چی یو سڑای با دیا کئی کئی کئی دخوری بقار جد دشمانی سو بایی ورید الله په یلم چې بدایي چره دی انځام به خرابيږي خراب بره وځي مونږ ته مڅنه د خدای دښمن نه دی مله هغه سړی نه الله هیڅ لند راځي کیږي هیڅ کله راځي نه نه راځي او یو سره بغت کاتیږي غټ کاتیږي او الله بدایي نڅي هه څه راځي شي کو قرباني کو کو قربان الله راځي په دې بل ملې الله په تعالی نه ای شي یو د د پر قرباني ورکړي الله راځي شي نه عمر ابن الله تبارک و کفر د کفر د وایونه بلکې په دې وجه چې یو بابد تش راضي چې با دمان د جن خادم جوړیږي ابلیسنا الله ناراضو اغه مخکې چې دې چې کله به ولی وکان منل کافرین دا بدبخت په خوانه نو دلته چې یو د اصحاب اکرام نه چې الله راضي شو کنه نو بیا بد داس کارونه نه sawdust یي چې الله شي نه قدر ای لدر زهات څه کولی الله <سؤال> جن ولی راځی دې یزبا یو نه کزه چې تاسو کولا کولانه ونیښتا فالما ما په قروب مله تجندلی یو چې دوی په سرونه کری فان زلا سګی نه نازینو کاران مالې بې یو باندې واسه هم جوړ ورکړ با ریس کې فتن قربانی دې کامیابی دلته پښې نه چې جوړ ولی وکړ تاسو نو ورشه په ما داګ باندې کنه ته بار باندې واسه هم فتحن یز دې او بیعت بیعت وہی ہے یو بیعت ہے جو بیعت ہے دس جے بیعت بیعت بیعت مانہ یو قسم سوداگری الفالۃ للمره والفعلۃ للحال المفعول للموجب والمفعول للالا تسوی چھ تمرا کی کرنا مفال صرف پر قسم سودا ده د څه شي سودا ود څه ورو نو سودا ده څه سودا ده د مال د قربانولو سودا ده الله ورکي جنت د مال او نفس مال او جان الله ورکا الله بدله او بدل در, بدل در, بدل در و تو ورکې دعا بدله الله در مال او جانور ان الله اشترا منانو منانو بیا ن لو مل او دارګی ته دونه جننه بلاد را ده کی کا بیا د تزکوی ما تا سم شو ویلو چلس قسم بیا د کومره ساتو سره صحابه کرامو کړی دي لس قسم بیا تو او په دې الله سو قسم نو کی مدایو په بیا پګیداري چاله موتی نفر را اضا الله نناجر امر الله دا بیعت به خلافت سره د مصر بیعت کول دا سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او دا طریقه د انقلاب دی او دا طریقه د قامت الدین دی او دا طریقه رسول دی ی قومه د خلافت دی په غبر ټول شوي طریقه د پیغمبرداري چې ملګرونه وسالهسته بیعت باخسته بیاش بچا خسته پس بيان نه بچنه کچا پر او کړه خو صحیح شول شو پر او نه کته بشین الله وي حل ته وګورو ا فتحان کریوا او مغانیمه کثیره دې دا غنیمتونه نیو اخستل وکانه الله جل الله بذر او رحمتونو खाम وعده کړی الله تعالی سبحانه مغانیمه کثیره دې دا غنیمت کنه او فاجرز ذر در کتاش تا دا خیبر در ذر در نورم دي شيش تا وکفای دیانو سی بن کفل کو ز اسنان کوم سا سنا توجہ پایدار نه نشانه شر مومنان لپاره اویا یعکوم باختاس الله په مطلب چې غمند نو تاسو ته الله شان د پېسره مستقیمه در کی مطلب دا استقامت بدل در کی و او فرا نور زینوم شته لم تفذیر هندستان او سند دا سرمانه نو چکن دین اخر قبضه او با جوړ ه سجه صحابه کرامو ستاسو ورچ با جوړ کې باندې خدای دې جنا ای غا کې دا په تاو دا لم تقدروا تاسو څه په قایصي نه صحابه کرامو ته فلو قاتلګملین کفو کچ را جنګیدل ته سره دا کپیران نو ولولر بارا یو په شاو ته سیدلې وسملای ذو نبی او ذو نوې مندل ولیان دوستانو انداديان دا ترې کړه د پوخانې الله tiaګا ترې کا چماستر شوړې او ته مونږه نه او والله <سؤال> جل <سؤال> الله <سؤال> رضاو د کفځ باندې کړای دی په دغه د الله رسوله تاسو نه او تاسو رسوله دا وینه په کړه کې د مکه یا د مکه فتح نه ورسوله او یا حدیبیه کې چې کوم دنو کله چې امبساټان دغې تلاړ کنه لاري کې هغه څه نه خوشیو څه کسان لاره ني وليوا او صحابي کرامو پاو باندې لاس بري راغه بيان پري خوش سلام من با جان پز دغه نه چاس پر کومه کامیاب کي الله توباو باندې الله دې به ما پاز تا شما کوي بشوالي دنکه او باندې تاسو لراني ماش لاره حرام نه او غي دي ما لم چوندو ري سال کوي اياب وګو چور سيګه خپل زيدا لاله کیتا ونا نو يان تا پرمي چکاته بشه مند ولیدلته یاره او پریمه د دغت با بتلا باندې عمله کو الله او چنا ولو لا رجالون کچله نه سړی اماندار خدای مکه کی او غاړه زنانه اماندارې پدې مکه کی لمتا له موهم تاسو نه پیجنای غولره هغه په پیمال کوي نو فتوصی به مو برچی تاسو تمین د او تو واجبان دي ماذاتن تیغور ماذاتن غنا شرم نقصان توان تکلیف بغیر ایمنه نو زه تاسو باغو باندې ورنه مطلب تاسو هغه باندې ملایوی نونه کړه کنا چې مسلمانانو ته یې پیمان وشي دلدونه شي دلته په دغه چلو خپل بهر باندې باندې سچایي چهار پنجو غاری کدا اوس ورکلې وای ناغم مسلمانانو ته کې دغه کید خرابیده نو تزایلو چې تابلتوانو شوي وې د کاپټانونو د مسلمانانو هغه مازورین کسان چلته پراتو الله جن کا برا کسان جو خاطران پزب کی چھ شے واچو الحمیہ تن غیرت جہلی غیرت ہے گورے زمند دشمنان جو زمون پمن کہ با راضی توفنہ بلکہ منگو تب گرو دا زمون پختو کشی کی کی کی یار ہن دومر دومر کسان دوم دوم مجیدی دی زری زری کری اسو س پوری اخلاقی راضی با زمون پمن کہ با توفنہ امل بوت غورو خدا د یو څه غیرت و اسلامي غیرتونه د جاهلی غیرت وایي هميت الجاهليه فانزل الله پاس نازل کړه توکارا مالا رسولي ته همزه زماني ته امره سره الله سکون ورته سکون فو مومنان وار زمان کلمه د تقوا العظیم کوو باندې کلمه پريږري وكان وجوه حداد ديهوال او لای ديه وكان الله جيت الله په بكل شاندار باشي باندې علي ما قين لقد صدق الله والدوشه يا مرسي ابو اليا رسول الله خوب نوول له بيت الله تبارک و ابو حبته و پاسرلو کنه تا امره سم تجداوی د توي چې څوک قالې پورزو کنه نه یې څوک قالې خوف تو یو کا کې نه شي اوراتوی کال کې بریښي شي کنه همہ خو لري دلته په امران خوب سي ها اگر رښتیا وي نو الله ومن دېګ ولته امر سرا غ خوب به حق په حد سرا څنګه هو لا تدخلون المزهره مقام هو داخل شي مزهرام تک خيرو ان شاء الله ان شاء الله ته الله پکښی ادب په و ان بو وې ها ان خدای خواغه و الله خواغه ده امینی له ګل بیا به بیرامه بیرامه و صبح خطرې خو بیا سې راته کې کار ولي موهده بیگنه جوړوي او کترام ده څه نه نوراتون کی کالرته مې سم خچق نن نارو نسوک اوه ناران نشم کنه او ريژانو کنه ريژادو اوبني نا په امن مانکی وت طواف کوي عمره کوي محلقي نارو وسكم سرونه بخروي سرونه بخروي ومقصرين الانډوي لا تخافون ده چنه بنې ریږي ماشواد الله نا فعالماء اللہ پوئی گی ماں وچی لم تعالیم تاسونا پوئی دلائی فجعالا گوگرزا و مقرد کتاسو پارا من دونی زالی کا دین دیت خوافتان کلیبا نیز دی کامیابی نیز دی کامیابی نخیبر واللدی عرسلہ رسولا بیلہ اللہ ازادی چلی گلے پیانبر بیلہ پسامل آرہا یعنی ہدایت سر چی دین و اسلام دے دین حق سر حدان اگر سرے قرآن دین حق دیدتای چه زرور کی غالیب کی پتول دینونو باندی و کفا بی اللہ شیده اللہ پاک محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ السلام در اللہ رسول لے. آداللہ پاک رسول و پیغمبر دی داغی در دا ملگر و صفت اللہ محمد رسول اللہ چکندنم بہترین پیغمبر دی داغی ملگر یا امچری دی والا زنا اگا ملگری چه ماہود آگا دی دا جمله اسمیات اگا جمع، جمع اسمیع تاشوه چو دوام ایستهم راض پار ها ٹ Assassins منا دعشوا، والasan، اگر صحابي کرا هم ما هو اگر صحابي کرا هم ما هو، او ما یا راض طول کرا ته oursن منك انگیبا ما هو، اگر صحابي کرا one، اگر صحابي اپ جون کی دادی مانگ رہی ہو پس زمرہ مانگ رہی دی تو جنت کی مانگ رہی دی ہی اس کلا جو بنت نرازیں څو پر شاهي مودل څه دات له خیر او نو داغه مسله شو ترا هم او بیني دلرا رکو كون چې سجدا كون چې دنده وره خان رحمو بینه رحمو بینه خپل مشکي تبوغز د صحابه کوم نشته ځکه نه ولي الله یوزله صفات د یو ذکر سیمون دغه نظر نشانی چې دی په مخونو باندې دي میناسری سجودی د دا سجدی داسرادو د وجنات سجدی د سرادو د وجنا د شپې شوقګيري د وجنا اودش په د بیخوابي د وجنا مخونه تګزید دي میناسری سجودی اودجو په مخونو کې د تهجد په وج باندې نورانيت دي میناسری سجودی اودجو د استرګمړاوي دي د جو چګندنو د استرګي دا میناسری سجود, سجود دا ټوله سرادو تريا د سړي دوا سره دا دقیق ښا دا ډېرې ګټمنونو ټول ټکی کاوزګې مراده خدای غواړي چې څنګه پیدا کيده مینا سري زوي دي دا څه ویي څنګه څه نه پتي ده کله څه ویو یوګا حالږي خاله خاله حاله فهمه کولین په پټېمانه ټوکی ورته مې دی هغه چې له اوره په کې نه راځه آه دا شی لا بله موږ څه دی وای بل بلای دا په کې لا بله من اثر او پیغمبر صلی الله علیه و سلم صاحب کرامو بدر الدین اینی دا غبرکای چور دا داشکم دین دا داد نه دی تندې تورا ول دا, دا, تو دا شینشته اسلام دی میناسر ايش جامو نظر ان اخرج شده وو دی مثال رخه کزری نه دا گیو چیرې یو و پښلده اخرج دا وباش چیرې لرا فازره هغه کوي چې فاستغلا زخه پس کلق شي فاستواب برابر شي الله سوګه په پا خپل پلو پلو باندې ودرېږي خپل خپل باندې ودرېږي یوجب زورا تعجب کچیا زورا زمینداران وسوکرات دیگه یو زغمنه محمد رو ماحو ماحو چون ددی مستاق ابو بکر سید گرزی اشدال کفار دا سوگرزی فاروق رزلان هو رحمان بین عثمان سید درام رو کنس جان ها انداس شیشو علی رزلان شو یا تغونا فضا مین الله والرزوانا نور شرای مبشر شوئی تخصیص و پوری نشتا دی یو خاصې پد په یوه کې ډېره دقیقه په امر څنګه پرمای شي رحمومت یي دی اومتی ابوبکر واشدهم فی امر الله عمر وازدهم حیان عثمان واخذهم علی واعلمهم بالحلال والحرام ماذ بجبل واقرهم او بین نقاب دشي بشي خاص خاص څنګه رسول په فی دی داغه یو درې فی سری او یو درې یوزل امر دی په یو کتاب کې یو سدلمری جن سلولی شي مجموعی نمبر تو مجموعی مجموعی نمبرو کی چھگمن اول نمبر ابو بکر صدیق دے دوئم نمبر چڑے عمر رضی اللہ عنہ دریم نمبر کسوے عثمان رضی اللہ عنہ چلوو نمبر کسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا چلوو نمبر دی دس پخت سرا کو مجموعہ میں بالو مهمه بالحلال والحرام ماز قبل خبره پولیس وه اق ظاهر مالی واه یونس مان دد یوزی پزیلت پزیلت نه مجموی له حسن د ټولو نه په هر شي په کي مخکي او مقدم څوک ابو بکر سيد دي خبره ده دې مجموی متبرک نه یوزی ها مجموی له او مجموی نمبر 3 مفتشفي شوی ها د یوزی مقام صحابه کی وای څه شي د يابتقون فز من اول الزمان سماء في وجه من صلي السجود دهو مثال بتاره كشتى مثال انجيل كشتى كذرناغشته تيغيرك اوتخ ما تلاصر يو امبالزمسر يوكاسوكان شت اهو يوكاس يوكاس شكلها يو يو يو پیداشو نو وباجلا كزالان فهدى علته الله ولا زواركم الغيره فازره جازا طيبه ابو بكر رضي الله عنه الله سو کې یوجب زرع بيالي رجلان هو خلاص شو چلو کسان چې چار یار حق چار یار حق هي چار یار داسې ه په خبرېانو وځولې ګان یا چار یار چلن یا چار یار اواز نیدا بغیر الله دا کول حق هي چار یار چلو یار چې موږ نترې اتى قل <سؤال> بي غيزن فقد اصابت هذه الايه <سؤال> كچا پچن زريكي كناي بو زيده صحابه الكرام صرا نو موردل صرا صحابي وصري خپكيو كنا بي ورزي يقين اندر گٹ کا تر دين ولي الله يلي غيز به من كفار ليغيز به من نا کافیره ده زکا اللہ دا شی وینو لیا غیز بیهم الکفار زکا چکا ننو امام شافی سیبان دا وین چه زکو من نکام چه دا شویگان چکم دیگانا دا دیر دا آیات دا مصداق ندیو گنی بچ بشی بلکی دا چه دی بیرنی هی مشابی دا کافیرانو سرده وین ولی اللہ وی لیا غیز الکفار کن وعد الله توګه وعده شمسمانه سوا دا کړی و وعد الله وعده کړل الله پر مومنان سره هغه چا چې چامل صالح کړی د دوی نه سشي وعده کړی دا معرفتانو وعده نزیما معرفت وعده كره دا, دا. دا, دا د نړۍ الله کړی دا او موږ کله وجو ټول صاحب او د مقام او تولین شکو دغه وجباني چا قرباني پيش د محمد الله من دلچې کړیدم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ حجرات دا مدنی دی د سورۃ مجادله نن راځو شوې ده دا داوۃ د سورته پس د فتح د بلادونه کله چې کله کله تاسو ای ورته ځو پدې آداب ځان خېستا کجې ستاسو مشر جوړ شي په خپل مینسکي اسي نه چې مستغریون نشي په خپل مینسکي ورته آزاد شو پینځین ځکه چې ګرمندموشتګ ریوان نشي پام کوی خا او تاسو باید او آداب لحهز به ساتئ د ټولو اول تعظیم د الله دیم تاسو توقیر د پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام دریم چې ګرمندمو هر کال کې به تحقیق کوي تحقیق او ځلونو مخ پهینس کې اسلام وکوي او پینځین دا دی چې تاسو باید ګرمندمو د ارکان او ملګرو توقیر او احترام وکوي او اوسه سوګنداره چې کوم اسباب مو زیل انځه د نغنه بزانساتې او ومه دا چې تاسو بچا تاسو په نظر نه کوي د نسب په لحاظ سره بلکې ځوی اے انګرامکمین د الله هی تقوا پر اسګاری ته بغوري دا چې ګمننوس داسه و اصول په ځان کې پیدا دی الی با اسلامي حکومت مزبوطه د اسلامي حکومت د مزبوطی دلو شو دا شرطونه دي و دا په ځان کې پیدا کول پکار یا ایو اللہ زنا منوی مسلمانو تازیم دا اللہ عوال داری لا تقدیمو وراندی وراندی کی گئی ما بینا یدی اللہ دا اللہ دا حکم نمخی دا پیانبار سلام دا فیصلی نمخی اوی روی دا اللہ نا یکنان اللہ وردون کی پویده مسلا داشوا که اللہ پو یوچنی ویلی نتا وراندی کی گما اله کوې کنه پښتوي کې محاورہ عام ده چې بلار کې جاما پلار تپ ناروي اے بچیا نار مې جوړي گا سم جوړي گا بلار راته مې جوړي نه مشر کوما یو سړی وای چې زو زمند یاره زمندې څو دی یو زمان مشر دی یو زمانہ سړی مشر دی او یو امزول دی او یو بقال ته مشر کیږي ته خېریږي یغې څه ګاډي یو مشر دی یو امزول دی او یو وکال تا مشر کی او یو قرآن مشر زو که ده چه اغا پا ما با یه حکمونه با بابا بازات الارشک تماتر رو ده آتی پر رو ده او زوزگان نین دفتر لازمه دا سو داوکا کا داو داو او دا, وکا دا, وکا دا, دا ده مشر ده او دا یو زمانه زوله ده, ده دا یو زمامځول کله زپي ماششي مو کله کله غلا باندې کاروکا او کل غلا ته چې بابا دا کاروکا دا زمامځول دي هغه برو کې شې دې وکال تابک خير تشي برابر شي لا تقدمو بین ادب الله ورسوله ویګره د الله نه اكن الله سمون اورېدون چې علم پې دې څمانه شوه به نه نو کله چې په ملکی قانون جوړوي دا الله قانون باندې باندې او تاسو دا ته خپله سخت قانون بسې نه دی به نو الله به ته کامیابی نتیج دا الله په قانون باندې وا خپلګه خپله سخت قانون د پاسه کې کنا نو بیا څنګه بیا اسلام بسنګاږي کوشش یو قانون را استل کې خیاله میکنه دا ورځ یو ځای ته موږ لاړو یو سره چې څنګه نو دشي لګیا دی وي نا اسلامي نظام به راضی که خیر ما چې راضی اسلامي نظام څنګه راضی بس یو قاضی و مخرر کو سبم مقرر کو قاضی څنګه قاضی و مخرر شي قاضی بد شي چې کنه وا شپارسم په پاسي سشي به شپار سپاس کړی به اغه سره به یو عالم کینو د مدرسې ها موږ جوړا فیصله به څوک کوي خدای کا جج به کوي کنه او د عالم څخه به پారణاس کې عالم څخه به په دا باغاله مشوره ورکې خداخه نه دي چې د عالم چې نه قاضی دي د بل خلکو زیته شي ها هغه نو تا چې کنه نو دا چې په اسلام هغه کوي کنه وې دا په کنه د شي دا لا تقدم نو قانون د الله په په سر کومه تا خپل قانون یاشي او مسجد کوي نه شي بیا خدای را نه کوي کنه و یک په یو سره کوي د یو سره کز کړو وې او می کوي او می کوي وې ولې دا په یک صفه وچت میته یوخه خرابوی نو کوزمیکای ک وطن کو رانوی خپر دی قانون دي شې لاغوش ی او نو بیا الله <سؤال> تقدم بینا دی الله <سؤال> ورسولی وا تکونا وی دی دلالانه ک الله تو قاور یو پیغام دیما خبره یا ایوالل جنان مسلمانانو لا ترفس واتکم اخفلا خبره مبرت کوار پیغمبر تو خبره باندې کله خبره مزرو اور کوادتی پیغمبر په خبرو باندې د پیغمبر په سنتو باندې خپلګه خود ساختا رسم او روايج قانون داسګمن په باندې کوه ما د م اوچ نوچته واه ها د پیغمبر سم په تور کې داو چې پیغمبر سم ژوندو داغه په مخ کې داغه خبرو خپل آواز ما پر مخدا مقدم انا نو وتا داغی دمر نرستو داغی د خبر نقل خبره، ما باندکوا لاترف واسو د مو فوکسو دینامي مالا چا یرو پزور کوی ما راغه پماشت خبري لاکڅنه جتازه پزور کویدا خپل میز کې اڅینه چې تاسو عمل برباند نشو تاسو به خبرام نه وی بیا دبهه پوجا باندې بس تاسو شې شي عمل به خراب شي ایننا لزینا کنا کسان جغزونا سوتن کتاکی ووازونا خپل راند رسول الله تعالی په دیامبر په دربار کې ملائک لجن خلق <تصفيق> دی چینتا نه لو قلوب امتحانه هستی الله په دوزون لره د پریزګارې لپاره او چې کلین جهان واخه رضیہ ان الله جن اكو نه کسانی نه دو نه کاواز کې تا تمورایل حجراتي دوه جرو نشاته شاته ولادت دی आवाज تکي هيا پلان يا پلان اکثرهم لا يقلون اکثر بیاقله دی يا ابو يا محمد صلى الله عليه وسلم ان من حنا زينون ومزم زمناش زمنك مدحاج منو دا دولي زمنك مزمت بردا عيب دي قام كواشني شي لوزه يا محمد صلى الله عليه وسلم انا وكم خلتي تدا شانت ديوال نا خوا واسكن ورا كما قلي ولو ان نو صبروك دي صبر كد وي ترديش تموزي ديوتا دا بجو نبارو غري والله غفور مطلب دا یو چې په 80 سم پجن کې یو سړی دیوال نه اخو چې یا محمد او اس کې الله او تغوي ویلي هغه ته الله ته ویلي یو سړی چې په 80 سم دره له ناروستو اپ با یا محمد ولي کې کنا په دیوال چې او اواز او ته یا محمد سره دی ناغه په سړی کې نه غوي وی غویا نو پلاړ بیا با هغه باندې غویا نو سي لاي یا محمد دا کی څنګه نو سره یا یا محمد او محمد رسول الله په مقام د شفقت خو زیږېر کای په مقام د نیداګو د سوی یا ایوه نبیو یا ایوه نبیو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم نو مسره پیغمبره سم ته خطاب لري کړه الله تبارک و تعالی یا محمد دې ویل ما کی خلق لیکې یا محمد دې لیکې خو څنګه دا کوایو کنه خو کنه په دا جړاو موږ هم جړو نو یا محمد دی نووی صلی الله علیه وسلم یا ایو الی جنا دریمه ادب ده او کله خپل مننس کی تحقیق کوي اسنه شي برنہ کلا غنہ کئی یا ای اللہ جناب او لیکن الله میرا بانه دې چې تاسو بېروونکي محبت دې مان سره چولې دې د محبت تاسو ته تعال نه چولې او زين او خستکړه دې ایمان سره تاسو بېروونکي کې وکره حبت کړه دې تاسو ته کفر دې کفې سک هم الراشدون امدا کا صحابه کرام روان دي لار مند دي سونه چې پچی الله تبارک و تعالی صحابه کرام کړه دې بل چا چې پته ضرورت تاریخ به ارسل سویخه نه اجیزه تاریخ به سوی خوری خالق به ارسل سوی من بذره فساتو من بذره شپساتو نو خالق تاریخ به ارسل سوی تاریخ به سوی یاله ارسل سوی هو قران چې سویله دا قصمه لپاره بس تاریخ له چا باندې کړه نو څه څه بمقابل کې الله فضلا من الله ده الله فضل لنعمته ده الله طرف نه والله عليم الله تو خبر ده عليم الپير حكيم حكمتون خواوند خبر خبر مشوار در...